Harry harmadik közjáték. 1985. március 17. A tűzeset a fekete bugyorban 1930 késő őszén történt. Amennyire meg tudom állapítani, ez a tűz, amelyben az apám hajszál híján odaveszett, lezárt egy ciklust, amelyet sorozatos gyilkosságok és eltűnések jellemeztek 1929-ben és 1930-ban, amiképpen a vasmű robbanása is lezárt egy ciklust úgy 25 esztendővel az Mintha valami szörnyű áldozatot kellene hozni minden egyes ciklus végén, hogy lecsillapodjon az iszonytató erő, amely itt dolgozik hogy körülbelül egy negyed századra újra elaltassuk azt. De ha ilyen áldozat szükséges, hogy véget érjen egy -e ciklus, alkalmasint valami hasonló esemény kell a ciklus elindításához is, ami a Bradley bandához vezet engem. Kivégzésük a csatorna a fő és a Kansas utca 3 elágazásánál zajlott. Valójában nem messze a fényképpen megörökített helytől, amely 1958. 1. júniusi napján Billnek és Ricsinek mozogni kezdett. Úgy 13 hónappal a fekete bugyorbeli tűz előtt, 1929. októberében. A tőzsdek rakott megelőzően. Miként a fekete bugyorbeli tűzzel kapcsolatban is. Számos derri lakos úgy tesz, mintha nem emlékezne, mi történt azon a napon. Vagy a rokonaikat mentek meglátogatni, ezért nem voltak a városban, vagy szundikáltak aznap délután, és csak akkor szereztek tudomást a történtekről, amikor este bemondták a hírekbe. Vagy egyszerűen az emberek szemébe néztek, és a képébe hazudnak. A rendőrségi szolgálati naplók szerint Sullivan főnök még csak nem is tartózkodott a városban. Hát hogy ne emlékeznék, mesélte nekem Alois-nál a Bangoripolson szanatórium napozó teraszán. Az volt az első évem az ősön, és kellene, hogy emlékezzek rá. Ő oda volt nyugatményben madarászni. Azokat már letakarták, és el is vitték, mire visszajött. Jim Sullivan erre szörnyen begurult. Hám a gyilkosok és utonálók című genzterekről szóló könyvben volt egy kép, amelyen egy vigyorgó embert látni, aki a hullaházban áll, El Bradley golyószaggatta teteme mellett, és ha ez az ember nem Sullivan főnök, akkor csakis az ikertestvére lehet. Végül a történet, szerintem hiteles változatát Mr. Kintől tudtam meg. Norbert Kintől, aki 1925-től 1975-ig a Város Központ utcai gyógyszertár tulajdonosa volt. Elég készségesen mesélt, de akárcsak Betty Ripsom apja, ő is kikapcsoltatta velem a magnót, mielőtt belefogott a voltaképpeni történetbe. Nem, mintha számítana. Még mindig a fülemben cseng cérna vékony hangja. Újabb a kapella énekes ennek a városnak az átkozott kórusában. – Nincs rá okom, hogy elhallgassa – mondta. – Senki sem fogja kinyomtatni, de ha kinyomtatnák, akkor se hinni el a kutyase. Egy régi módi téget nyújtott felé. – Tessék, édes cukorka. Ha jól emlékszem, te mindig inkább a pirosat kedvelted, Májki. Elvettem egyet. Tehát Sullivan főnök ott volt aznap? Mr. Kane elnevette magát, és ő is vettett cukorkát. Nem tudtad mi, hogy mi a helyzet? Nem tudtam, hagytam helyben a piros cukorkát rákcsáva. Gyermekkoromban ettem ilyet utoljára. Garasaimat a pulton lögtem oda, az akkor még jóval fiatalabb és eleven Mr. kane -nek. Ugyanolyan finom volt, mint régen. Núl fiatal vagy, nem emlékezhetsz arra, amikor Bobby Thomson hazai pályán megnyerte az újra játszott meccset az óriásoknak 1951-ben, mondta Mr. Keene. Te akkor még csak négy éves lehettél. Na hát pár esztendővel később az újságban egy cikk erről a meccsről, és az derült ki, hogy egy millió New Yorki állítja magáról, hogy ott volt azon a napon a stadionban. Mr. Keane egyre csak őrgette-forgatta fogatlan szájában a cukrot, és szája szögletéből vékony, sötét nyácsig csurránt ki. Gondosan letörölte a zsebkendőjével. A gyógyszertár mögötti irodában ültünk, mert bár Norbert Keane már 85 esztendős volt, és tíz éve visszavonult, továbbra is ő vezette a könyvelést az unokája helyett. De amikor a Bradley banda került szóba, akkor épp ellenkezőleg kiáltott fel Kín. Elmosolyodott, de nem derűs mosoly volt ez. Inkább cínikus mosoly, a rideg emlékezési. Akkoriban talán húszezren éltek deri központjában. A Fő utcát és a Csatorna utcát már négyes esztendeje kikövezték, de a Kansas utca még földút volt. Nyáron porfelhő gomolygott fölötte, márciusban és novemberben meg lehetett a sarat. Minden júniusban petróleummal locsolták a felső dombot asszonyogok ellen, és július 4-én a polgármester mindig megígérte, hogy kikövezik a Kansas utcát. De erre csak 1942-ben került sor. És. De mit is mondtam? Hogy húsz éltek a központban? Emlékeztettem. Ja, igen. No, ennek a húsz ezernek mostanra valószínűleg a fele meghalt, de lehet, hogy még nagyobb része. Ötven esztendő hosszú idő. És az embereknek van egy különös szokásuk Derriben. Előszeretettel halnak meg fiatalon. Talán benne van a levegőben. De azok közül, akik megmaradtak, nem hinném, hogy egy tucatnál többet találnál, aki azt mondaná, hogy a városban volt, amikor a Beredli bandát a pokol fenekére küldték. Bart oda át a húspiacon, szerintem nem hallgatna. Ott, ahol a húst vágja, van egy képe az egyik autójukról a falon. Ha azt a képet megnézed, nem igényelsz rá, hogy autót látsz. Charlotte Littlefield is elárulna egyet mást, ha a jó oldalról közelíted meg. Oda itt a középiskolában, és bár ha jól számolom, alig ha lehetett több tíz vagy tizenkét évesnél, fogadok, hogy rengeteg mindenre emlékszik. Carl Snow, Aubrey Stecki, Abel Temple. Meg az a vén szivar, aki azokat a jó pofa képeket festi, és egész álló este Valley well, pában iszik, pikem, azt hiszem így hívják, ők mindnyájan emlékeznének. mindjárt ott voltak. Elhallgatott. Az édes gyökér cukorkát nézte a kezében. Gondoltam, faggatom tovább, de aztán úgy döntöttem, hogy mégsem. A többiek szinte mind hazudnának, szólalt meg végül. Mint ahogy azok is hazudtak, akik azt állították, hogy ott voltak, amikor Bobby Thomson megnyerte a meccset. Így értem. De az emberek azért hazudnak, hogy ott voltak azon a mérkőzések, mert szerettek volna ott lenni. Azért hazudják neked, hogy aznap nem voltak deriben mert azt kívánják, hogy bárcsak ne lettek volna ott. Értesz engem, fiacskám? Bólintottam. Biztos, hogy kíváncsi vagy a történet végére? kérdezte Mr. Kín. Kisé megviseltnek, látszol Mr. Mikey. Nem is tudom, feleltem, de azért mégis szeretném megtudni, hogy végződött. Rendben, mondta Mr. Keen de Ez nekem az emlékek napja volt. Ahogy cukorkával kínált a gyógyszerész tégeiből, hirtelen eszembe jutott egy rádióműsor, amit az apám és az anyám szokott hallgatni, amikor még kisrác voltam. Mr. kín az elveszettek megtalálója. Az egyszer biztos, hogy a serif faznapot volt. Úgy volt, hogy madarászni megy, de egy szempillantás alatt megváltoztatta az elhatározását, amikor bejött a Mahen, és közölte vele, hogy épp aznap délutára elbredli várja. Hogyan szerzett róla a tudomást, Mahen? kérdezte. Hát ez maga is tanulságos történet, mondta Mr. Kín, és a cínikus mosoly megint ráncokat gyúrt az arcára. Az FBI sláger parádéján Bradley nem szerepelt soha, mint az első számok közellenség, de körözni igenis körözték, úgy 1928 óta. Szerintem azért, hogy megmutassák országnak, világnak, ők aztán mindent megtesznek. El Bradley meg a bátya hat vagy hét bankot rabolt ki a középnyugaton, aztán elrabolt egy bankárt és váltságdíjat követelt érte. Megkapta a váltságdíjat. 30 ezer dollárt, ami akkoriban nagy pénz volt, de a bankát mégis megölték. Addigra a középnyugat már túlságosan megszokott helyévé vált az oda menekülő bandáknak, úgyhogy El és George fogták magukat, és a szaros lepjükkel észak-kelet felé erre mi felénk vették az irányt. Béreltek maguknak egy nagy tanyaházat éppen Newport város határán kívül, nem messze onnan, ahol most a Ralin Farm fekszik. Ez 29 kánikulai napjai van történt, talán júniusban, talán augusztusban, de lehet, hogy szeptemberben. Nem tudom pontosan mikor. Nyolcan voltak. El Bradley, George Bradley, Joe Conklin és a bátya kell. Egy Arthur Meloy nevű ír, akit csúszómászó Meloynak neveztek, mert rövidlátó volt, de nem volt hajlandó föltenni a szemüvegét, csak ha abszolút szükséges volt. Meg Patrick Cody, egy fiatal Csikágói fickó, aki majd megőrült a gyilkolásért, és aki olyan gyönyörű volt, mint maga Adonis. Két nő is volt velük, Kitty Donahoe, George Bradley érettársa, és Mary Hauser, aki, aki Codyhoz tartozott, de néha a többiek is végigmentek rajta, mint a róluk szóló történetekből később megtudtuk. Egy dologban igencsak elszámították magukat fiacskám. Azt vették a fejükbe, hogy ilyen messze indiánától már biztonságban vannak. Egy ideig meghúzták magukat, de aztán elunták az életüket, és úgy határoztak, hogy újra vadásznak. Hatalmas tűzerővel rendelkeztek, de egy kis voltak a muníciónak. Úgyhogy október 7-én két kocsival mindnyájan bejöttek Derrybe. Patrick Cowley elvitte a nőket bevásárolni, miközben a többi férfi Mahensport sportboltjába ment be. Kitty Donahue frízisnél vásárolt egy ruhát, abban is halt meg két nappal később. Magalla Mahan szolgálta ki őket. Ő 1959-ben halt meg. Túl kövér volt, az volt a baja. Mindig is az volt, de a szemével nem volt semmi probléma, és abban a minutában, hogy belépett, tudta, hogy El az, mondta. A többieket is, mint a felismerte volna, csak melolban nem volt biztos, amíg fel nem tette a szemüvegét, hogy az egyik vitrínben megszemléljen egy kés kollekciót. El Bradley odament hozzá, és így szólt. Egy kis muníciót szeretnénk vásárolni. Hát, mondja Lamahem, akkor a legjobb helyre jöttek. Bradley átadott neki egy papírlapot, és Lal átolvasta. A papír elveszett tudtommal legalábbis, de Lal azt mondta, hogy meghült benne a vér. 500 darab 38-as kaliberű golyót akartak, 800 darab 45-es kaliberűt, 60 darab 50-es kaliberűt. Ezt ma már nem is gyártják. Őssöréttel és madársöréttel töltött vadászpuska töltényeket, valamint 1000 darab 22-es töltényt rövid csövű karabéba és ez lett hosszú csövűbe. Plusz, most fogódsz meg, 16.000 es kaliberű géppuska töltényt. Uramisten! szörnyűködtem. Mr. Kane újfent arra a cinikus mosolyra húzta a száját, és újfent megkinált az üvegből. Először a fejemet ráztam, de aztán csak kihaláztam egy cukorkát. – Szép kis bevásárló lista, fiúk! – mondja Lal. Gyerünk a – mondja csúszó mászó Mondtam, hogy nem fogjuk megkapni ezeket egy ilyen Isten háta mögötti porfészekbe. Menjünk föl Bangorba. Azoknak sem lesz semmiük, de legalább útközben sok minden történhet. Lassabban a testtel, mondja le a hideg vérrel. Ez pokolia a jó megrendelés, és én nem szeretnék lemondani róla annak a bangori zsidónak a javára. A 22-eseket rögtön megkaphatják, akárcsak a madár és ősörétes történyeket. És tudok száz-száz darabot adni a 38-as meg a 45-ös kaliberűekből is. A többit pedig, és ekkor La félig lehúnyta a szemét, és az állát kocogtatta, mintha nagy számolásba merülne. Hónap után megkaphatják. Mit szólnak hozzá? Bradley vigyorgott, mint a repettők, és azt mondta, hogy faszául hangzik. Carl Conklin azt mondta, hogy ő mégis inkább bangorva szeretne menni, de leszavazták. Na már most, ha nem tudja biztosra, hogy be tudja elszerezni mindet, akkor most mondja meg, mondta el Bradley lálnak, mert én finom ember vagyok, de hogyha begorulok, nem ajánlatos újat húzni velem. Bír követni? Hogyne? Így Lal, és megszerzem a muníciót, amire szükségük van, Mr. Rader, mondta Bradley, Richard D. Raider szolgálatjára. Kinyújtotta a kezét, és le jól megrázta, egyre csak vigyorogva. Örvendek, Mr. Rader. Úgyhogy aztán Bradley megkérdezte tőle, mikor volna alkalmas, hogy ő meg a barátai beugorjanak a szairére. La meg visszakérdezett, hogy délután két óra megfelelne -e. Megállapodtak, hogy az nagyszerű lesz. Azzal elmentek. Lal nézte, ahogy távoznak. Oda kint a járdán már várta őket a két nő, meg Cody. Lal Kódit is felismerte. No, mondta Mr. Keen, és csillogó szemmel rám nézett. Mit gondolsz, mit tett ez után, Hívta a rendőrséget? Szerintem nem, feleltem. A történtek alapján én az ő helyében homlokró rohantam volna a telefonhoz. Vagy igen, vagy nem mondta Mr. Kane ugyanazzal a cinikus mosolyjal, ugyanolyan csillogó szemmel. Nekem meg végigfutott a hátamon a hideg, mert tudtam, mire gondol. Ő meg tudta, hogy én tudom. Ha egyszer valami nehéz dolog gurulni kezd, lehetetlenség megállítani. Egész egyszerűen addig fog gurulni, míg akadályban nem ütközik, és csak a saját lendületét veszte fog megállni. Elébe állhat az ember annak a dolognak, de akkor szétlapul, mint a palacsinta de megállítani ezzel sem lehet. – Vagy igen, vagy nem, ismételte Mr. Kane. De elmondhatom, hogy mit csinált Lamahin. A nap hátralévő részében, meg másnap is, amikor valaki ismerős betért, férfiakról van szó persze, elmondta neki, hogy tudja, kik tanyáznak odakint az erdőben, Newport és Derry határán, és vadásznak szarvasra, meg fajdra, és Isten tudja még mire a Kansas City beli fegyvereikkel. A Bradley banda az Biztosra tudja, mert felismerte őket. Elmondta nekik, hogy másnap Bradley és az emberei két óra körül visszajönnek, hogy magukhoz vegyék, ami még hiányzik a megrendelt áruból. Elmondta nekik, hogy minden téten muníciót megígért bradley amit csak kívánt, és ezt az ígéretét szándékában is áll megtartani. – Hány embernek? – kérdeztem. Szinte megdermesztett csillogó szeme. – Hirtelen a száraz szaga ennek a hátsó helységnek – Orvosságok, mindenféle porok, a masterol, a vix bedörzsölöd, meg a rovi köhögés elleni szirupszaga, hirtelen ez a sok-sok folytogató lett. De az meg sem fordult a fejemben, hogy elmenjek. Lélegzett vissza hallgattam. – Hány embernek adta le a drótot, Lal? – egészítette a kérdésemet, Mr. K. Nem strázsáltam mellette. Gondolom mindazoknak, akikben úgy érezte megbízik. – Akikben megbízik, töprengtem séreket volt a hangom. Aha, a deriekben, tudod? Nem sokan neveltek közülük tehenet. Felnevetett ezen a régi tréfán, aztán folytattam. Én a Bradleyék első látogatását követő napon úgy tíz óra körül tértem bele ahhoz. Elmesélte a történetet, majd megkérdezte, mivel szolgálhat. Csak azért ugrottam be hozzá, hogy megnézem elő, van-e már híva a filmtekercs, amit legutóbb leadtam. Azokban az időkben Mahem foglalkozott a Kodak filmekkel és fényképezőgépekkel, de miután megkaptam a fotóimat, azt is mondtam, hogy el kellene egy kis muníció a Winchesterembe. Vadra akarsz lőni, Narb? – kérdezi Lá, átnyújtva a töltényeket. – Lehet, hogy élősködőket fogok lebuffantani, mondtam, és jót kuncogtunk rajta. Mr. Kane felröhögött, és úgy csapkodta sovány lábaszárát, mintha ez volna a legjobb vicc, amit életében hallott. Előrehajolt és megkocogtatta a térdem. <gül> – Csak azt akarom mondani, fiam, hogy a drót annak rendje és módja szerint le lett adva. Tudod, milyenek a kisvárosok? Ha megfelelő embereknek adod le a drótot, az információ el fog jutni oda, ahová kell. Érted, mire gondolok? – Még egy cukorkát? Zsibbetújjakkal emeltem ki egy újabb szemet. <gül> – El fogsz hízni, mondta Mr. Kém Nagyon öregnek látszott ekkor. Végtelenül öregnek, ahogy a bifokális szemüvege lecsúszott ösztövér ornyergén, és a vékony bőr annyira megfeszült az orcáin, hogy nem is volt ráncos. Másnap magammal vittem a karabélyomat a boltba, és Bob Tanner, akit keményebben dolgozott, mint bármelyik másik segédem ő utána, a papája vadászpuskáját hozta be. Tizenegy körül George Cole jött be bikarbónáért, és veszek meg, ha nem egy 45-ös kolt volt az övébe dugva. Nehogy eltrafád vele a tojásaidat, Greg, mondtam neki. Egyenesen a Milfordi erdőből jövök ezért, és kibaszottul másnapos vagyok, mondja Greg. Alig, hanem valaki másnak a tojásait fogom eltrafálni, mielőtt lebukik a nap. Fél kettő körül kiakasztottam a kis táblát, rögtön jövök, köszönöm a türelmét az ajtóra, fogtam a karabélyomat, és hátul kimentem a Richard közbe. Megkérdeztem Bob Tenert, akar-e velem tartani. Mire ő azt felelte, el kell készítenie Mrs. Emerson receptjét, és majd később csatlakozik hozzám. Egyet hagyjon életben nekem, Mr. Kane, mondta, de én nem tehettem felelőtlen ígéretet. A csatorna utcán alig volt forgalom, nem voltak se járókelők, se autók. Olykor elhaladt egy áruszállított teherautó, de jó szerível ez minden. Láttam, hogy Jake Pinett átvág az úton, mindkét kezében puska. Andy chris találkozott, és együtt odamentek mentek az egyik padhoz, amelyik annak idején ott állt, ahol a háborús emlékmű volt. Tudod, ahol az út lemegy a föld alá. Pete Venice, El Neil és Jimmy Gordon a bíróság épületének lépcsőjén ültek, szendvicset és gyümölcsötettek, és úgy csereberélték egymás közt a kaját, mint gyerekek az iskola udvaron. Mindnyájuknál fegyver volt. Jimmy Gordonnál egy első világháborús, Springfield, ami nagyobbnak látszott, mint ő maga. Átok egy kölyköt, aki a felső domb felé slatyok. Talán Zeg Dembrough volt az, az öreg pajtásod apja, azi, akiből író lett. És Kenny Burton így szólt neki a Christian Science olvasó terméből. Jó is, hogy el akarsz menni innek kölyöt. Lövődözés lesz, úgyis itten. Zeket egy pillantást vetett az arcára, és szedte a lábát. Mindenfelé férfiak voltak, puskás férfiak. Áltak az ajtóban, ültek a lépcsőkön, és nézelődtek az ablakokból. Greg Kull egy ajtóban ücsörgött lejjebb az utcán, ölében a 45-öse, s mellette vagy két tucat fölállított tölténysorakozott, mintha játék katonák volnának. Bruce Jägermeyer és az a svéd Olaf Theraménius a bizsumozi védőteteje alatt álltak az árnyékban. Mr. Kane rám nézett, az inkább keresztül nézett rajtam. A tekintete most nem volt éles, az emlékezés fácsra borult rá. Lágy volt, mint az olyan férfiaké, akiknek eszébe jutnak életük legszebb szakaszai, amikor először nyertek hazai bajnokságot, amikor először fogtak akkora pisztrángot, hogy érdemes volt megtartani, amikor először hátak nővel. Emlékszem, hogy hallottam a szél zúgását, fiacskám, mondta álmatagon. Emlékszem, hogy hallottam a szelet, meg hallottam, hogy a bíróság órája előti a kettőt. Bob Tanner utolért, és én annyira ideges voltam, hogy majdnem szétlőttem a fejét. Ő csak bicentett és átvágott az úton Vennok szövetkáru kereskedéséhez, maga mögött húzva az árnyékát. Azt gondolta volna az ember, amikor két óra tíz lett és nem történt semmi, amikor negyed három lett, aztán két óra húsz, hogy a népek fogják magukat és elmennek, ugye? De egyáltalán nem ez történt. Az emberek szépen ott maradtak a helyükön. Mert, mert maguk tudták, hogy igenis el fognak jönni, igaz? kérdeztem. Elfelül nem volt semmi kétség. Sugárzó szemmel rám nézett, mint a tanár, amikor a diák szépen felmondja a leckét. – Igaz? – lelkesedett. – Tudtuk hát, senkinek sem kellett beszélnie róla. Nem kellett azt mondani, hogy na, várjunk húszig, és ha nem mutatkoznak, nekem vissza kell mennem melózni. Mindenki nyugton maradt, és úgy félhálom előtt öt perccel az a két autó, az egyik piros, a másik sötétkék, felbukkant a felső dombon és jött lefelé, és odaért az útkereszteződéshez. Az egyik Chevrolet volt, a másik meg egy LaSalle. A Conklin fivérek, Patrick Cody és Mary Hauser a Chevroletben ültek. A Bradley fivérek, Meloy meg Kitty Donahue a lasalle -ben. Épp hogy átértek a kereszteződésen, és akkor El Bradley úgy beletaposott a Lasszál fékébe, hogy Kódi hajszál híján belerohant. Az utca túlságosan csendes volt, és Bradley tudta. Ő csak egy állat volt, de az állat hamar szimatot fog, pláne ha négy évig úgy hajszolták, mint menyétet a kukoricásba. Kinyitotta a Lassal ajtaját, és egy pillanatra ráállt a felhágóra. Körbekém lett, aztán intett Kódinak, hogy forduljanak vissza. – Mi van, főnök? – kérdezte Cody. – Tisztán hallottam. Aznap mindössze ezt hallottam tőlük. A kocsiban megvillant a napfény. Erre is emlékszem. Egy púderes robozról tükröződött vissza. A Hauser az orrát púderozta. Ekkor történt, hogy L. Mahen és segítője F. Marlov kiszaladtak Mahen boltjából. – Fel a Bradley, körül vagytok véve! Kiáltja Lál, és mielőtt Bradley akár csak elfordíthatta volna a fejét, már tüzelt is. Az első lövés nem talált, de a másodikkal eltrafálta Bradley vállát. A lyukból azonnal ömleni kezdett a vér. Bradley megragadta a laszél ajtaját, és visszavágta magát a kocsiba. Gyorsan sebességbe kapcsolt, és ekkor kezdett el mindenki tüzelni. Az egésznek négy, vagy legfeljebb öt perc alatt vége volt, de amik tartott, addig pokolian ilyen a rém lett. Pete, el és Jimmy Gordon csak ültek a bíróság lépcsőjén, és fegyvereik okátták a golyókat a sevrület hátuljába. Láttam, hogy Bob Tanner féltélre ereszkedett, és mint az őrült tüzel és húzogatja az ávát azon a vén mordájon. Jéger Meyer és Teraménius a Lassiel jobb oldalát vették célba a védő alól. Greg Kul meg az útmenti árokban át, és két kézzel fogta a 45-ös automata fegyverét, és olyan sebesen húzogatta a ravaszt, amilyen sebesen csak lehetett. Voltunk vagy ötvenen an akik egyszerre tüzeltünk. Miután az egésznek vége lett, -Mahen 36 lövedéket bányászott ki boltjának téglafalából. És ez három nappal később történt, miután az égvilágon mindenki, mindenki, aki csak mozgott a városban és akart valami szuvenírt, odament és bicskával kipiszkált egyet a téglafalból. Amikor a legcú volt, mintha a márnyi csata dörgését hallotta volna az ember. Mahen boltjának a környékén egyetlen ablaktábla se maradt éppen. Bradley fél körben megfordult a széllel, még pedig elég gyorsan, de addigra a kocsinak mind a négy gumia aki lőve. A lámpái is lipicára töltek, a szélvédő útszintjén. Csúszómászón Meloly és George Bradley a hátsó oldalablakoknál ültek, és pisztolyból lőttek. Láttam, hogy egy golyó eltalálja Meloy tarkóját, és hatalmas lyukat üt rajta. Még két lövésre futotta az erejéből, aztán két kezét kilógatva az ablakra csuklott. Kódi a sevreletjét próbálta visszafordítani, de csak Bradley lasszéljának a hátuljába sikerült beleszaladnia. Ezzel aztán meg is pecsételődött a sorsuk fia. A Chevrolet előső lökhárítója valahogy beleakadt a lasszél hátsó lökhárítójába, és elszállt minden esély, hogy elhúzhassák a csíkot. Joe Conklin kiszállt a hátsó ülésről, és csak át a kereszteződés kellős közepén, mindkét kezében pisztoly, és elkezdett vadú üzelni. Jake Pinettet és Andy Christ vette célba. Mindketten lebuktak a padról, amelyen ültek, és a fűben kötöttek ki. Andy Chris azt ordibálta, hogy megöltek, megöltek, újra meg újra, bár egy horzsolás nem sok, annyi sem érte, egyiküket sem. Joe Conklinnak elég ideje volt rá, hogy mindkét pisztolyának tárát kiürítse, és a haja szálas sem görbült. A kabátja a háta mögött lobogott a szélbe, a nadrágszára szára meg úgy verdesett, mintha egy láthatatlan asszony rán volna hátulról, hogy összetűzze. Szalmakalapot viselt, ami egyszer csak leröpült a fejéről, és látni lehetett, hogy középen van elválasztva a haja. Az egyik fegyvert a hóna alá csapta, és megpróbálta újra tölteni a másikat, amikor valaki előtte alóla a két lábát, és ő a földre bukott. Kenny Barton később azt állította, hogy ő találta el, de igazándiból ez sehogyan sem lehetett kideríteni bárki eltalálhatta. Carl, Conklin bártya rögtön kiszállt, amint Joe elbukott, és azon nyomban el is terült, mint egy béka, golyóval a fejében. Aztán Mary Hauser szállt ki. Talán szerette volna megadni magát, nem tud. Még mindig ott volt a jobb kezében a púderes doboz, amiből az órát szépítgette. Sikoltott, azt hiszem, de addigra már nem igen lehetett hallani. Minden felől golyók süvitettek mellettük. A púderes tükrét valaki kilőtte a kezéből. Visszaindult a kocsihoz, de akkor kapott egyet a csípőjébe. Valahogy elvergődött a kocsiig, és nagy nehezen visszamászott. El Bradley felpörgette a Lassel motorját, amennyire csak lehetett, és sikerült elindítania. Talán úgy három métert húzta maga után a chevrolet aztán leszakadt róla a röghárító. A fiú golyózáport zúdítottak rá, az összes ablaka betört, az egyik sárhányója az utcán hevert. Maloy hullája kilógott az ablakon, de még mindkét Bradley fivér életben volt. George a hátsó ülésről tüzet. A nője ott volt mellette holtan, fél szeme kilőve. Al Bradley eljutott a nagy kereszteződésig, aztán az autója felmászott a járdára, és megállt. Kiszállta a volán mögül, és rohanni kezdett föl a csatorna utcán. Szitává lőtték. Patrick Cody kiszállt a Chevroletből, egy pillanatra úgy tűnt, mintha meg akarná adni magát, majd előrántott egy 38-ast a hóna alá rejtett pisztolytáskából. Talán ha háromszor elsütötte, vaktában, amikor a mellén az inge egyszeriben, mintha lángra kapott volna. csuron vér lett. Lecsúszott a sevi oldala mentén, és leült a kocsi felhágóján. Lőtt még egyet, és tudtommal ez volt az egyetlen golyó, amelyik eltalált valakit. Gellert kapott valamitől, és súrolta a keze kezefejét. Maradt is egy sepphely, amivel Greg részegen hencegnik szakott. Míg nem egyszer valaki, ha jól tudom, Al Niel volt az, félre és azt mondta neki, hogy ajánlatos volna hallgatni arról, ami a Bradley bandával történt. Hauser előmászott, és ezúttal nem férhetett hozzá kétség, hogy meg akarta adni magát. Feltartotta a kezét. Lehet, hogy senkinek nem állt szándékában kinyírni, de addigra keresztűz alakult ki, ő meg egyenesen belegyalogolt. George Bradley egészen a háborús emlékmű melletti padig rohant, amikor valaki péppé a tarkóját egy vadászpuska lövedékkel. Hol tarogjött össze, összehugyozta magát. Szinte öntudatlanul vettem egy cukorkát a gyógyszerészüvegből. Melyik körülbelül egy percig záporoztak a gólyók az autókra, és csak aztán csöndesedett el a lárma, mondta Mr. King. Amikor az embernek a fejébe szalad a vér, nem egy könnyen szalad ki onnan. Ekkor volt, hogy körülnéztem, és láttam, hogy Sullivan Sheriff-nál és a többiek mögül, akik a bíróság lépcsőjén voltak, egyre eregeti a a döglött sevébe egy Remingtonnal. Senkinek el ne hitt, hogy nem volt ott. Norbert Keane, aki itt ül előtted, azt mondja, hogy igenis ott volt. Mire a tüzelés véget ért, azok az autók már nem hasonlítottak autókra. Üszkös roncsok voltak, körülöttük üvegtörmelék. Az emberek megindultak feléjük. Senki nem szólt semmit, csak a szél zúgását lehetett hallani, meg a törött üvegek csikorgását a lábuk alatt. És ekkor vette kezdetét a fényképeskedés. És tudnod kell, fiacskám, hogy amikor megkezdődik a fényképeszkedés, a történettek vége. Mr. Kane hintázott a székben, a papucsa halkan neki-neki csapódott a padlónak, és közben engem nézett. Ilyesmiről szó sem volt a derry híradóban. Mindössze ennyi jutott eszembe. Az újság aznapi főcíme így hangzott. Az állami rendőrség és az FBI heves tűzharcban végzett a Bradley bandával. Az alcím pedig a helyi rendőrség is segített. Hát persze, hogy nem, mondta Mr. King és jó ízően felnevetett. Maga a kiadó, McLaughlin a szemem láttára eresztett bele két golyót Joe Cocklinba. Úristen! – motyogtam. – Elég volt a cukor, fiacskám? – Köszönöm, elég – mondtam, és megnyaltam az ajkam. – Mr. Kín, hogyan lehetséges, hogy egy ilyen horderejű dolgot így eltusoljanak? – Nem volt így semmi eltusolás – felelte őszinte meglepetéssel. – Csak arról van szó, hogy senki se nagyon beszélt róla. – És valóban, kit érdekelt az egész? Nem Hoover elnököt és feleségét puffantották le az nem. Csak veszett kutyákat terítettek le, amelyek egy harapással megölnék az embert, ha hagyná. Na de a nők? Két kurva, mondta közömbösen. Azon kívül Derriben történt, nem pedig New Yorkban vagy Chicagoban. Attól válik hírjé, hogy hol történt, meg hogy mi történt fiacskán. Ezért van az, hogy nagyobb szenzáció, ha egy földrengés 12 embert elpusztít Los Angelesben, mintha valaki megöl 3000 embert valamelyik országban a középkeleten. keleten Azon kívül Deriben történt. Már hallottam korábban is, és az a gyanúm, hogy a folytató anyomozást újra hallani fogom. Újra meg újra. Úgy mondják ezt, mintha egy szellemi fogyatékosnak magyaráznák nagy türelemmel. Úgy mondják, mintha azt mondanák, hogy a gravitáció miatt, ha az ember megkérdezné tőlük, hogy miért nem tudunk elszakadni a földtől, amikor gyaloglunk. Úgy mondják, mintha valami természeti törvény volna, amit minden épesző embernek ismernie kellene. És persze, ami a legrosszabb, én igenis értem. Még egy kérdést intéztem Norbert Kénhez. Látott aznap valakit, akit nem ismert föl, miután a lövöldözés elkezdődött? Mr. Keen olyan gyorsan válaszolt, hogy úgy éreztem, egyszeriben megfagy az ereimben a vér. – A bohócra gondolsz? Hogyan bukkantál a nyomára, fiacskám? – Hát, csak valahol hallottam – válaszolta. – Csak egy szempillantásig láttam. Néhárt meleg lett a helyzet, Nem igen bagóztam másra, csak a csetepatéra. Csupán egyszer pillantottam körbe, és láttam, hogy megy fölfelé az úton, és akkor már elhagyta azokat a svédeket a bizsomozi védőponyvája alatt, mondta Mr. Kane. Nem viselt bohóc ruhát, semmi ilyesmit. Farmer gúnyát hordott, alatt a gyapjú De a képit, az a fehér festék fette, amit használni szoktak, meg egy nagy piros bohóc mosoly is rá volt pingálva. Meg olyan műhajtincsek is voltak rajta, tudod? sárga színűek. Elég komikusnak nézett ki. Lál Mahen soha nem látta azt a fickót, de Bif igen. Csak hogy Bif nyilván összezavarodott, mert úgy rém neki, hogy valahol balra fönt az egyik lakás ablakában látta az ürgét, és egyszer, amikor megkérdeztem Jimmy Gordon Pearl Harborben veszett oda, tudod, elsüllyedt a hajója a Kalifornia, azt hiszem így hívták, azt mondta, hogy az ürgét a háborús emlékmű mögött látta. Mr. Kane megrázta a fejét, és félmosolyra húzta a száját. Nagyon szórakoztató, hogy az embereket hogyan változtatja meg egy ilyen dolog, és még szórakoztatóbb, hogy hogyan emlékeznek rá később, amikor már vége az egésznek. Az ember hal tizenhat különféle mesét, és kettő nem egyeznek közülük az Istennek se. Vegyük például annak a bohó a fegyverét. Fegyverét? Csodálkoztam el. Ő is lövöldözött? Hajaj! mondta Mr. Kane. Abban az egyetlen pillanatban, hogy láttam, úgy tűnt, mintha egy záváros Winchester volna nála, és csak később jöttem rá, hogy bizonyára azért hittem ezt, mert nekem is olyan volt. Bill Marlowe úgy látta, remingtonnyal, van, mert hogy neki meg az volt. És amikor jimmy kérdeztem a dologról, ő váltig állította, hogy a fickó egy öreg Springfield el Pont olyannal, amilyen az övé. Érdekes, mi? Érdekes, Ismertem-e? Mr. Kane, senki sem tűnődött el azon, hogy mi az ördögöt keresött egy bohóc épp akkor kivált falmer De Dehogy nem, mondta Mr. Kane. Nem mintha nagy ügy lett volna, érted? De persze, hogy eltűnődtünk rajta. Mindnyáján azt hittük, hogy olyas valaki lehet, aki csatlakozni akar a társasághoz, de el akarja kerülni, hogy felismerjék. Egy városi tanácsnok, esetleg talán Horst Müller, vagy akár Trace Nigler, aki akkor polgármester volt, vagy valamelyik szellemi foglalkozást űző férfiú, aki nem akarta, hogy felismerjék. Orvos vagy ügyvéd. Én a tulajdonapámat nem ismertem volna meg ilyen álcával. Nevetett egy kicsit, én meg megkérdeztem minderül. Az a lehetőség is fennáll, hogy csak ugyan bohóc volt, mondta. A 20-as meg a 30as években a megyei vásárt Isztiben sokkal korábban rendezték, mint mostanság. Azon a héten indult, és akkor volt a legzajosabb, amikor a Bradley bandát elérte a végzet. És a megyei vásáron igenis voltak bohócok. Talán az egyiknek a fülébe jutott, hogy mi is meg akarjuk rendezni a magunk kis karneváját, és eljött, hogy részt vegyen benne. Szárazon rám mosolygott. <gül> Jól kibeszéltem magamat, jegyezte meg de egy valamit még elárulok, mert rajtad nagyon látszik, hogy igen érdekel és figyelmesen hallgatsz. 16 évvel később Biff Marlow mondott valamit, amikor odafönt Bangorba bekaptunk néhány pofasört a Pilot nevű Csehóban. Beef minden felvezetés nélkül mondta. Azt mondta, hogy az a bohóc olyan nagyon kihajolt az ablakon, hogy Biff képtelen volt elhinni, hogy nem zuhan ki. Nem csak a feje, a vála meg a karja nyúlt ki. Biff szerint egészen a térdéig kint volt, ott lógott a levegőben, úgy lőtt az autókra, amikkel Bradleyék bejöttek. Az arcán az a nagy vörös vigyor. Úgy nézett ki, mint egy kicicomázott lidérc, akit elfogott a félsz. Így mondta Biff. Mintha lebegett volna, mondta. Aha, hagyta helyben Mr. Kane. és Biff azt mondta, hogy volt még valami, ami még hetekkel később se hagyta nyugodni olyasmi, ami ott van az ember nyelvehegyén, de nem bírja kinyögni, vagy olyas valami, ami az ember bőrére száll, mint a moszkító vagy a szúnyog. Azt mondta, hogy egyik éjjel ugrott be neki, hogy mi volt az, amikor föl kellett kelnie, hogy megcsapolja a hólyagját. Ahogy ott át és az éjjelébe csurgatott, és nem gondolt semmi különösre, egyszerűen csak eszébe jutott, hogy két óra 25 perc volt aznap délután, amikor a növöldözés megkezdődött, és sütött a nap. De a bohóc nem vetett árnyékot. Egyáltalán nem volt árnyéka.